Negyedik Oliver Barrett Ipswich, Massachusetts negyedéves Középiskola Philips, Exeter Kora 20 év Magassága 180 cm Súlya 84 kg Főtanszak Társadalomtudomány Évfolyam elsők listáján 1961 1962 1963 Bajnokcsapatban 1962-1963 Tervezett pálya Jogi Jenny közben már olvasta az életrajzi adataimat a programban. Háromszor is utána néztem, hogy Vic Clemen, a menedzser, küldessen neki. Az Isten szerelmére, Barát, most hívsz meg először nőt? fog be a pofád, Vic, vagy beverem. Ahogy bemelegítettünk a jégen, nem integettem neki. Milyen meleg van. Még csak nem is néztem arra felé, de azt hiszem úgy képzelte, hogy feléje nézek. Vagy kizárólag a zászló iránti tiszteletből vette volna le a szemüvegét a himnusz alatt? A második menet közepére 0-0-ra vezettünk. Vagyis, D.V. Johnson, meg én már csak nem átszakítottuk a Dartmouth hálóját, a zöldmezei vagányok megszimatolták és durvább játékba kezdtek. Talán sikerül eltörniük egy-két csontunkat, mielőtt áttörünk. A szurkolók már vért akartak látni, és a hokiban ez a szószoros értelmében vért jelent. Vagy ha azt nem, hát legalább egy gólt. A nemesség kötelez. Hát én sohasem tagadtam meg tőlük egyiket sem. Unridding a Dartmouth csatára már beért a mi harmadunkba. Én azonban neki mentem, megszereztem a korongot, és elindultam a Dartmouth kapuja felé. A szurkolók őrjöntek. Láttam, hogy Davy Johnson, ott van a bal oldalamon, de azt hittem, be tudom vinni a korongot, mert a kapusuk tejfeles szájú volt, s azóta fél tőlem, hogy a Derkfieldben játszott. Mielőtt kapura lőhettem volna, már rajtam volt mind a két hátvédjük, s nekem ott kellett köröznöm a kapu körül, hogy a korongot megtarthassam. Hárman voltunk, s minduntalan nekivágódtunk a palánknak és egymásnak. Mikor így egy rakáson voltunk, én mindig azt csináltam, hogy hatalmasakat ütöttem mindenre, ami az ellenfél színeit viselte. Valahol a botjaink alatt ott volt a korong is. De pillanatnyilag mindannyian azon fáradoztunk, hogy ripityára verjük egymást. Az egyik játékvezető a sípjába fújt. Maga, két percre büntető padra! Felnéztem. rámutatott. mutatott. Én? Mit követtem el, hogy kiállítanak? Miért, mit csináltam? A bírónak valahogy nem volt kedve a további beszélgetéshez. Oda kiáltott a zsűri asztalához, hetes, két perc, és meglengette a két karját. Méltatlankodtam egy kicsit, de ez már hozzá tartozik a dologhoz. A tömeg elvárja a tiltakozást, akármilyen nyilvánvaló volt a védség. A bíró leintett. A kudarccól és a dühtől fuldokolva a büntetőpadhoz korcsolyáztam. Ahogy bemáztam, és hallgattam, amint korcsolyám pendül a padló deszkáján, a hangszóró azt bömbölte. Büntetés, Barrett, Harvard, két perc feltartás. A tömeg fütyült, a harvardi szurkolók kétségbe vonták a bírók látó képességét. Én csak ültem, kapkodtam a levegő után, és nem néztem a tribűnre, sőt még a régre sem, ahol a dörtmus most emberfölénybe került. Mit ügy amikor a barátaid mind játszanak. Jenny hangja volt. Ügyet sem vetettem rá, inkább a csapatomat biztattam. Rajta, Harvard, mindent bele! Mit vétettél? Megfordultam és válaszoltam neki. Végeredményben mégiscsak én hívtam ide. Túlságosan hajtottam! és már újból a pályát lestem, hogy hogyan próbálja a csapatom útját állni a elszánt gólszerző erőfeszítéseinek. – Ez nagy szégyen? – Jenny, könyörgöm, szeretnék figyelni. – Mire? – Arra, hogy hogyan fogom kikészíteni azt a rohadt alriddinget. A jégre meredtem, hogy legalább biztassam az enyémet. – Te tisztességtelen játékos vagy? – én le nem vettem a szememet a kapuról, amely körül csak új rajzottak a zöld mezesek. Alig vártam, hogy megint a pályán legyek. Jenny nem tágított. Engem is kikészítenél? Meg se fordultam, úgy válaszoltam. Most rögtön, ha nem fogod be a szád. Hát én elmegyek. Szervusz. Mire megfordultam, már nem volt ott. Ahogy felálltam, hogy jobban körülnézzek, jelezték, hogy kétperces büntetésem lejárt. Átugrottam a palánkon be a jégre. A tömeg újongva üdvözölt. a jégen, egyenesben a csapat. Akárhol is bujkál, Jennynek hallania kell, mennyire örülnek, hogy megint a pályán vagyok. Kit érdekel, hogy hol lehet? Hol lehet? A Ridding életveszélyes lövést a kapusunk kivétte. A korong Gene került, aki hozzám továbbította. Ahogy rohantam a korong után, úgy gondoltam, van egy tized másodpercem, hogy felnézzek a tribűnre, és megkeressem Jenit. Felnéztem. Megláttam. Ott volt. Aztán már csak azt vettem észre, hogy ülök a fenekemen. Két zöldmezes belém rohant, és én elestem. Jézusom, de kínos volt. Bár retetlek a szállták. Hallottam, ahogy a kitartó harvárt szurkolók részvevően felhördülnek, mikor tovább csúszom, és hallottam a vérszomjas Dartmouth szurkulók küvöltését. Mindent bele, mindent bele! Mit gondol majd Jenny? Újra a mi kapunk forgott veszélyben, de a kapusunk megint kivédte a lövést. Kennaway Johnsonhoz passzolt, aki hozzám továbbította a korongot. Addigra már felálltam. Most már őrjöngött a tömeg. Ebből gól lesz. Elszáguldottam a koronggal, már beértem a dartmusziak harmadába, két dartmusz védő jött egyenesen nekem. Rajta, Oliver, rajta! vercét a fejüket! Jenny Metző kiáltása ütötte meg a fülemet a tömeg fölött. Áthatóan éles volt. Egy hátvédet kicseleztem, a másiknak úgy neki mentem, hogy elakadt a lélegzete, aztán ahelyett, hogy bizonytalan helyzetből kapura lőttem volna, Dewey Johnsonhoz adtam, aki feljött a jobb oldalon. Dewey belvágta a hálóba, Harvard Wall. A következő pillanatban már öleltük és csókoltuk egymást, én meg Dewey Johnson, meg a többi srác. Öleltük és csókoltuk egymást, és veregettük egymás hátát, és ugráltunk korcsolyával. A tömeg őr jöngött. És a dartmusz is akit megütöttem, még mindig a földön feküdt. A szurkolók programokat dobáltak be a jégre. A dartmusz végkép kikészült. Ez csak szókép. A hátvéd is feltápászkodott, amint újból kapott levegőt. Rondjá vertük őket. nóra. Ha szentimentális lennék, és annyira ragaszkodnék a Harvarthoz, hogy valami fényképet akasztanék ki róla, az nem a Winthrop House vagy a Mem Church képe volna, hanem a Dilloné. A Dillon Fight Ha volt a Harvardon szellemi otthonom, hát ez volt az. Lehet, hogy négy Passé megvonja a diplomámat ezért a kijelentésért, de a Vidiner könyvtár sokkal kevesebbet jelentett nekem, mint a Dillon. Egyetemi évei minden délutánján kisétáltam oda, barátságos trágárságokkal üdvözöltem a haverokat, Ledobtam a civilizáció zabláját, és portolóvá vedlettem. Micsoda érzés felvenni a plastront, a lábszárvédőt, meg a jó öreg hetes számudreszt. Arról ábrándoztam, hogy utána bevonják ezt a számot, de nem vonták be. Fogni a korcsolyát, és kisétálni a Watson korcsolya pályához. Visszatérni a dillomba még jobb volt, lehámozni azt az izzadt felszerelést, és csupaszon oda a raktárhoz a törölközőért. Hogy ment ma Oli? Jó Ricsi. Jó Jimmy. Aztán be a zuhany alá és hallgatni, hogy ki kivel és mit az előző szombat éjjel. Ezeket a jó kis dögöket a Mount ájtból csíptük fel, tudod? És nekem még az a kiváltságom is megvolt, hogy külön zúg jutott meditációra. Mivel fájos térdel voltam megáldva, Áldva bizony, nézzék meg a sorozó cédulámat. Játék után hidroterápiás kezelésre volt szükségem. Ahogy ültem és néztem a térdem körül szétfutó vízgyűrüket, lajstromba vehettem magamon a sebeket és horzsolásokat. Valahogy még örültem is nekik, és elábrándozhattam bármiről vagy semmiről. Ma este egy gólról, meg egy gól előkészítéséről ábrándozhattam, és gyakorlatilag elkönyvelhettem a soron következő harmadik bajnokságot. Hidroterápiás kezelés, Olli. Jackie felt volt a trénerünk és önjelölt szellemi vezérünk. Miért felt? Úgy nézek ki, mint aki onanizál? Jackie felröhögött, aztán hülye vigyorult ki a képére. Tudod, mi a baj a térdednek, Olli? Tudod, mi? Már a keleti partvidék minden ortopéd orvosát megjártam, de felt jobban tudta. Nem táplálkozó helyesen. Őszintén szóva nem nagyon érdekelt. Nem eszel elég sót? Ha ráhagyom, talán elmegy. Rendben, Jack, mostantól fogva több sót eszem. Jézusom, de tetszett neki. Odébb is állt. Hülye képén a jól végzett munkának azzal a bámulatos kifejezésével. Mindegy, megint egyedül voltam. Hagytam, hogy jólesően sajgott testem belecsúszon az örvénylő vízbe, behúnytam a szemem, és csak ültem nyakig a melegben. Ó! Oh. Jézusom! Jenny odakint vár! Remélem, még mindig, Jézusom! Meddig ücsöröghettem itt kényelmesen, amíg ő a Cambridge-i hidegben odakint ácsorog? A felöltözés új világrekordját állítottam fel. Még meg sem száradtam egészen, amikor már kilöktem a dillon középsóhajtaját. A hideg levegő melbe vágott. Jó ég, piszok hideg volt, és sötét. Még mindig ott csellengett a szurkolók egy kis csapata. Legtöbbjük régi hokirajongó, itt végeztek, és lélekben sohasem bújtak ki a plastromból és a lábszárvédőből. Olyan fickó, mint az öreg Jordan Jenks, aki minden áldott meccsre eljött, akár otthon, játszottunk, akár idegenben. Hogy a fenébe csinálják? Hát Jenks, például igazgató És miért csinálják? Jól felvágtak, Oliver? Hát igen, Mr. Jenks, tudja, mit művelnek ezek. Mindenfelé kerestem Jenit, lehet, hogy elment és visszagyalogolt a Redcliffe-be egyedül. Jenny! Elmentem a szurkolóktól három-négy lépésnyire, és kétségbe esetten kerestem mindenfelé. Egyszer előbukkant egy bokor mögül, az arca sába csak a szeme látszott. – Hé, fiúka, piszok hideg van idekint. Hogy megörültem neki? – Jenny! Szinte ösztönösen könnyedén megcsókoltam a homlokát. – Ezt ki meg? – Mit? – hogy megcsókolj, ki engedte meg? Elnézést, elragadtattam magam. Én nem? Egy lélek sem volt odakint, és sötét volt, és hideg és késő. Megint megcsókoltam. De nem a homlokán, és nem könnyedén. Isten ilyen soká tartott. Mikor abba hagytuk, Jenny még akkor is kapaszkodottak a bátuljamba. Ez nem tetszik nekem, mondta. Micsoda? Az, hogy tetszik nekem. Ahogy gyalogoltunk visszafelé, van kocsim, de ő szívesebben ment gyalog, Jenny egész úton a kabát ujjamba kapaszkodott. Nem a karomba, a kabát ujjamba. Ne akarják, hogy ezt megmagyarázzam. A Briggs hall kapuja előtt nem csókoltam meg búcsúzóul. Nézd, Jen, lehet, hogy pár hónapig nem hívlak fel. Egy pillanatig nem szólt semmit, pár pillanatig, aztán megkérdezte. Miért? Viszont az is lehet, hogy amint a szobámba érlek, felhívlak. Hátat fordítottam, és már indultam is. Strici! sziszegte a hátamba. Megint megfordultam, és vagy hat méterről gólt lőttem. Látod, Jenny? Csak dobálozzol a szavakkal, de ha téged talál el egy, meg vagy ijedve. Szerettem volna látni az arcát, de stratégiai okból nem nézhettem hátra. A szobatársam, Ray Stretton, két rögbista sráccal pókerezett, mikor beléptem. – Szia, barmok! – bőgtek. Mi volt ma este, Allé? – kérdezte ré. Egy gól, meg egy gól előkészítése. – És mellékesen, Cavieri? – Semmi között hozzá, feleltem. – Az kicsoda? – kérdezte az egyik nagy melák. – Jenny Cavieri – felelte ré. Egy nyamvad zenészféle – azt ismerem, mondta a másik. Jó feszes feneke van. Ügyet se vetettem ezekre a faragatlan otromba barmokra, kiúztam a telefont, és indultam vele a hálószobámba. Zongorázik! A baktársasággal játszik, mondta Stratton. És barettel mit játszik? Valószínűleg ne nyúj hozzámot! Gurgulázás, morgás, röfögés, röhögtek a barmok. Uraim! jelentettem kitávozóban. Tehetnek egy szívességet. Kicsuktam a szobámból az állati zajok újja hullámát, lerúgtam a cipőmet, végig feküdtem az ágyon, és felhívtam Jenit. Szia, Jen! Mi van? Jen, mit szólnál, ha azt mondanám? Tétováztam. Ő várt. Azt hiszem, belé szerettem. Csönd volt. Aztán nagyon lágy hangon azt felelte. Azt szólnám, hogy egy nagy seggfej vagy, letette. Egyáltalán nem szomorodtam el, nem is lepődtem meg.